Salavatet mbi të dërgumin e Allahut Vullën e për amëris Muhammedin sallallahu a.s. Mbi shoktëti familjen dhe ata që e pasun me të mirën derin ditën e kiametit Për të flasin mbi Dijen e dobishme E cila është dija e musliman vetë par Nga se i dërgumin e Allahut Muhammedin sallallahu a.s. Në lutjet që ja kishtë të bë Allahut subhanahu a.s. Një ndër lutje nga të cilat kërkoj mbrojtje, që Allahu t'harum Sa wamin 'ilmin la yenfa'. O Zot, kërkoj mbrojtje te ty nga dia e cila nuk bën dobi. Sepse dia në Islam ndaot në dia e cila të bën dobi. Njëri kur e mëson ata, vepron ka friqë të dhe rezultate me ata, i frigon Allahu subhanahu wa ta'ala Ma maranti, dhe qka është më më rëndësi Allahu knaqët ma të njëri dhe dë njëri faqe barë të Allahu subhanahu wa ta'ala Që lusim Allahu në gjellewala përfundimi jonë tjet i tjil Kjo është dhja e dobeshme Dhe kemi dhja nga e cila Pasë të kërku mbrojtje Khatëm e lëmbia Vula pe amëris Arhëm A i cili ka qenë mëjë më ma shirëshëm Se vetë muslimani për vetën që është Ndaj muslimanit Pasë të kërku e Lutje ta Allahu subhanahu wa ta'ala Qa Allahu gjille wa ala tarun ata Nga dhije e Dia cila nuk është e dobishme Dhije e cila I ka shenja të veta Mesë dëshëruj me ditë Siko që i thamë në firëm të temës Cila është ajo dhije e dobishme është dhije e muslimanve të par Dhije e generatëve të parë të muslimanve Dhije të cilin e kishte Ebu Bekra Siddiku radiallahu anë Dheja të cilën e kishtë Amar ibn Khattabi radhiallahu an Dheja të cilën e kishtë Othmani edhe Ali radhiallahu an Dheja e të rëshëgume nga përëmëri sërë Allahumë alaihi wa sallef Inna ma yaqshë Allahe min aibadihi l'ulema Allahu jellewel e ka thërë në Kur'an Dhe mëtë vërtet Allahu të jekëndron Mësë shumë ti djetart Dhe mëtë vërtet Allahu të jekëndron Edhe frigën Mësë shumë të njerëzit edishëm Ata njerëzit të cilët e pas kënë tërshigushat dhije Dhe në komenti në fjagrës Allahu Gjellewala E ladhina e amelune su e bijaheletin Thumë me jetu bune min karib Ata të cilët e bënjë dhe për të keqe nga ignoranca Thumë me jetu bune min karib Dhe pas një kohë të shkurt Ata menjeher përndohën Ebul Ali Njoni për i tabiin dhe më të mëzaj I këmë taku e sahabët e pehamerit Sër Dhe që të gjithë kanë thënë Se ajë i cili dhe prënë gjynahin është gjahil Ajë i cili banë gjynahin është gjahil Dhe ajë i cili përndohët së shpejti është dietar Ajë i cili e banë gjynahin është gjahil Letjet ajë docente dhe doktare dhe i diplomumë Dhe me emere dhe hojë dhe me nama dhe të gjithët nësi ka Ajë nuk është dietarë në të të të të të moment Ajë nuk është dietarë Pra dhja, ka na friga prej Allahu subhanahu wa ta ta'ala lind në këtë kohë. Dhe nevoja shumë e madhe në këtë kohë, madje kaçin edhe në kohën e muslimanëve të mëhershëm, saqë dietarët e Islam kanë shkruar libra rreth vlerës së dijes së selefit dhe pa pa vlerë shëmaria e dijes së xhalifit. Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah aka shkroi një libër Intisam Filat rreth vlerës së dijes së selefit. Djeni vëllëzër se Ato djetarë që kanë jetu nga të kohë Ato sahabët pejameri sallallahu alaihi wa sallem Të cilët e të rashigun djen nga pejameri alaihi satu wa sallem Apo vetë Muhamidi sallallahu alaihi wa sallem Kërë i amësoj atë dje Ajo dje nuk arë dhe të mëthje si informat të sahabët Ajo shumë ma shumë ka qenë djeni Të cilën e kanë djë ata Ajo shumë ma shumë ka qenë edhe emocion i vërtet jorren Ajo shumë ma shumë ka qenë edhe praks Ajo shumë ma shumë ka qenë edhe Sakrificës edhe gadishëmëri për sakrificës Dijënë të që në trashikume e ta Nuk ishte vetëm informat Si kur një piesë e ma dhe e dijes në kohën e sotë Dhe që trashikot të, të njerëzit Dhe emsoj njerëzit për shumë i që në ras të vajonbet Vetëm informat Informat e shkume në letër Informat e shkume me sy Informat e ndëgju me vetëm Dhe emsoj me përmenç vetëm Dhe e Dhe e përmend me vetëm Por ajo në shumicin e rasëve nuk ndikon në zëmët e njerëzve Në shumicin e rasëve nuk shiet në praks Në shumicin e rasëve nuk bat fejë e Allahu gjellewala Ndësa tek muslimante par Tek muslimante par Ajo e cila mësohi nga përgameri sërë Allahu a.s. Ishte frikë pre Allahu subhanahu wa ta'ala Ishte lot Ishte gjakë që rrethë Ishte sadaka e cila ipej Ishte kam e cila ipej Ustot në rrugën e davetit e cila u ston në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ishte plohrosje në rrugën e Allahut xhellaala ishte ishte privilegj i madh për muslimant. Andr ibn Abbas radiyallahu an dhe ajo jashtë e amirit sallallahu alaihi wasallam bartselin që ishte bot lutje muameli alaihi sattu sallam allahumu allemuhu ilme ta'wil ozot msiad di e komentimit të Kuranit apo kishte bot lutje të përgjithshme për gjithashtu allah xhellaala diën dhe ishte vend i respektit për Omar ibn Khattab thotë ndoshta Kalojshat të nditën në, në derën Ezejti më në thabitit Të nditën Ka pritë në derën ati Njone pritë djetarë o mështë mëjtë sahabëve Në derën e Hasan i më në thabitit Dhe ka pritë në derën ati të nditën Dhe kur dilke jashtë ke, O, di ali aqës pejë amerit Pse nuk e qove dikajnë për njerëzve kisha dalune Dhe dëshame në në qmu vetën në kërkimin e dijes E më shonë të era edhe pluhuri në sërë Në kat mënyrë dija i mësua ato njerëzi. Dhe në kat mënyrë është tashiguta ato njerëzi. Dhe në kat mënyrë ata e kanë shpërndarë njerëzit. Dhe dija është mësua në çdo lëmi dhe në çdo kaptin me hakin e vet. Qasotei paskan pazdru Allah subhanahu wa ta taala. Vlera e dijes e xalefit. As shumë e madhe se dija e xalefit, kush janë xalefët Allahu. Jan ata të, të cilët kanë ardhmë apo? Te xalefit nuk i mësu filozofia. As polemika të thata. As inatositë të shumta, selefë muslimanë të pa rrezë, nuk kanë mësu dije të të shtihin me dietart. Nuk kanë mësu dije ata të financojnë njerëz të tjerë. Ata nuk kanë mësu dije çe ti thoj njerëzve të tjerë se i vogël je apo i madh je. Ata ata nuk ka pas të madh edhe të vogël edhe të mesëm me në dije. Ku ka pas dije kanë shkuar të kanë mësu ta ai. Nuk ka pas liga, i ka pas, ai ka pas të madh jetë, a është grrua apo është burrë apo është plak apo plak? E kështu radhë me radhë dija është mësuar ata. Kan marrën rrugën me mësu dijen Allahu subhanahu wa taala. Nga se ma atë di njerëzit, i kanë pasë friga Allahu subhenu wa ta'ala Janë afrua Allahu jalla wa ala Nga se kanë dëgjuhë hadithin e pe Ameri sërë Allahu alai wa sallem Isin i ka thonë Kushe merë rrugën Për me kërkodije Seherë Allahu lehu taikan ila lë gjenne Allahu ja letëson rrugën për gjennet Allahu ja letëson rrugën për gjennet Andaj dija vëzër Tata, sa më shumë që i kamë su njoni prej njerëzve Sa më shumë i para ullë të shumë tek dia xhalefet sa më shumë çmsonjani sa më shumë çmsonjani vetëm se i shtohet çoroditja vetëm se dashiron emrin ta këtë matmaf tata sa më shumë çka mësua kanë dashuruar se emri mos njët tata ande ka thonë imam ahmed rahimuhullah es tehai şeyin la yakun dashiron diçka se vërtires të më realizoe dashiroj të shkoj diku lart për njerëz më shumë shasioni për njerëzve se ka doshë emrin Allahs se ka luftu kta Andaj Allahu Xhejallahu i ka thon. Allahu Subhanehu Teala ka thon emrin. Dietar dhe diën se këm mësua ata. Me atë diën kan pas frik Allahu Xhejallahu ala, jo ofrimin te sultani, jo ofrimin te xhefave te njerve te pasur, jo ofrimin te njerve te njerve partisjes, jo ofrimin esh dhe shitjen e fes Allahu Xhejallahu ala. Ata nuk kan dashur kusullesin dhe vetëm se je ashtu frika Allahu Subhanehu Teala. Zdoje, ezot tafsir që ata mësuwe, e kanë mësue, gjithdo fjallë të sahabës e kanë lezue. Ata vetëm se i kanë afru njërzë dhe ma afra Allahu qëlle wa ala. Dhe kanë qenë zbashku me popullin. Ata kanë qenë djetarë që kanë qenë kan me detën e njërzë, vësikur që i ka qenë i dërgumi Allahu sallallahu aleyhu sallem. Jo, sikur djetarë të khalefit të cilat jenë në bëjnë në përzyre. Ata kanë qenë zbashku me popullin. Athej drugu mi Allahu subhanahu wa taala nukush mshej nukush mshej në pazar zero pluser. Ka shënë në xhami sallallahu alaihi wa sellem e ka shënë në pazar alaihi salatu wassalam. E ka marr dorën e vet dhe ka futë në orizin e njerëzve që kanë shitë. E ka pasë e lakt apo jo. Dhe ka pasë atje në pazar dikun lind kanë këto dresnia dashitan dhaçë që njerëzit mbrapa dhe nuk nuk ushhen me halal. Dhe mbrapa njerëzit devjojnë nga rugu Allahu xhela wa ala. Tahtav pluser. Te dija selefete. Paskatin e ditur e qartë, dija halalit dhe haramit. Dija e wara i t'i kesh frikë Allahu gjellu ala Dija e zuhdi t'i lojsh Disa sejnë dhe të cilat janë të dëshimta Disa sejnë dhe të cilat janë ma me vler t'i lojsh Se ma me vler t'i bësh Atëher i ka në lojnë këto dhe pra për Allahu në gjellu ala Dhe i ka nëmsu njërzit se si duhet njëri ju Medva t'i kesh frikë Allahu subhanu wa ta'ala Pro dija paska qenë ekvivalente e barabartë Me frikën e Allahut Në kohën e shodit kër i thua dija Ishkencës, edhe kështu më radh, në shumicën e rasteve, sinonim të njerëzit lind ajo sa ai është me emër, me nam, me kravat ideal, patjetër njer, një, një aban, njeri tek i çelëskimit, një më ofrua se asnjë pitu të në ban, një i të cilin dushmi pagu të çum shtraint për për marrë detaj edhe kështu më radh. Kjo është të njerëzit, mendi të njerëzit. Tek selefe son këtu pas. Andaj, edhe Peygamberi sallallahu alaihi wasallam lutur. Na pasqara lemiru një hadithin, të, të cilën transmeton Ibn Battana, Ibanatul Kubra, Abdul Razakur Mosanneth, Ibn Ibishejbe, dhe ka përmend ima muslimi, Rahmehu Allah, këtë hadith nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, se ka thonë. Abdullah ibn Amr ibn Asi, ibn Asi, këtë qenë shoki pe Amr i sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka shkru në jenë kohë prej kohëra, dhe hadithet Muhammed, a.sallahu alaihi wa sallam. Dhe janë shtiz bashku me eba Hureyrën, se kushka me mledh hadithet, të pe Amr i sallallahu alaihi wa sallam كثيرا صلى الله عليه وسلم ان كان حديث سيديش موقوف ا كاثون عبد الله بن امري مي با ا كاثون بشانت قياميت ود مرمند ن هيدبن هكالومه س اطا فيال كي يثوت صحابيو پر غايبين ين فيات ب امير صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع دونك لا باس ديسپوزيتا ن هاديث مرفوع س يو شك است افرو كوها ان تخرج اليكم شياطين مما اوثق سليمان ابن داوود saspejti do të dalin në mesin e Juve shejtana të cilat i ka lid Sulejmani biu Davudit yufqeun an-nase fi dinihim do të do të mësojnë njerëzve fe do të dalin njerëz të dishëm e djina gen të cilat i ka lid Sulejmani alayhi sallatu wassalam t'i thotë Allahu jannahu alayka dhon një sundem la yambaghi li ahadin Çe saka pas ashtioni për njerëz. Sundim, çike as sundu edhe xhint. I ka pas në dorë dhe i ka lidh. Aleihisatu selam. Dhe ka pas dije. Dhe kur Allahu xhejallahu ka thonë, a don sundim, do a don dije, ka lu dijen. Ka korku dije. Dhe me dijen Allahu xhejallahu as bashkua ka qenë edhe mbretërinë edhe udhëheqjen. Dhe kështu do bëva simtari i vërtet. Dhe si ka frik Allahu xhejallahu ala. Por ai Sulejmani sallallahu alaihi wasallam kur i ka hyrë namazin ç'i dijes duke lujt mëkalin, e vet e ka prejë vllazar. Fjo është dhije e vërtit E ka preja të khalë Nga si ka pasë frikë Allahu Gjellë wa Ala Dhe e ka hangër vëhtë mëse i ka ikë namaz i qindhijës A ti Allahu Gjellë wa Ala e ka munësuk të amilith të shqitana Dhe se Allahu Gjellë wa Ala dëshirën me sëpërbëhu këtë ummet Që në paska lejmërune vej i dërgum janë Allah Sallallahu aleyhi wa sëllem Në këtë hadith Se do të vinë e gjinët, gjinët e sulejmanit Që i ka lidhë aleyhi satu e selam në hadithin që ka transmetuar Ibn Abi Shaybe, "Yeqrauna lin-nas Qurana", do të fillojnë njerëzën e Kur'an, subhanallahu. Do të rrezojnë njerëzën e Kur'an, zinxhiria i vërtet. Në hadithin jetar yufkihun an-nas fi dinihim, do të mosojnë njerëzën e feit. Prandaj nevoja që janë ka shumë të madhe. Me tregu një vit të kutshë, një vit të çart, mes ditës e cila është trashëguar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ditës e cila merret për imasonëve në kohën e sotme. Dijes E cila meret për njerëzët të cilat e adhurim Babylonin Dijes E cila në kone sotit meret për njerëzët të cilat e adhurim E adhurim piramidat edhe sfingën Dijes E cila në kone sotit është vazhdimësi e faranit Në kone sotit La së njëni për njerëzët nuk të agon Ja kërëgjune ilë nësi ju fëkkihune Në nëse fi dinihim të dalin të njerëzit Më ja umësufen Për andaj e vëllëzër Ajo dhije cila nuk dbanë një pasë frikë, Allahu Gjellë wa Ala. Ajo dhije cila tjep, anë ka epshi jotë, nuk tjep me anun ka ajo që ka fanë sallallahu arihu sallim në hadith, istëfti kalbëka, walau eftake lë mufton, pyte zëmërën tane në fundë, gjatë pytje dhe kur jë banë njerëzve, pyte zëmërën tante, walau eftake lë mufton, edhe në të stiapin fetfa fetfajit. Fetfajit ka shumë. E nëve që nëti, fetfajit janë shtuë, Dhe neve avdazet në kone e sotit qkas dina njerëzit Ne nuk dina mi dalun do njëherë nëse nuk e mësën dhije në Selefit Dhije në dobishme Selefit E cila qënë muafru nga pe Ameri sallallahu nga Alehu e sellim E cila qënë muafru nga Ebu Bekri Nga Ameri, Othmoni edhe Alehu Nga dhije aso generatet par të muslimanve Të cilët nuk pas kanë ditë shumë e fori Dhije e muslimanve të par ka qenë e karakterizu me ata se kanë fori pak Nuk kanë fori shumë jo se skandit. Dija e muslimanëve por ka sheh e karakterizuar ata se nuk kanë bë polemika fat sa sot, në gonë sotit, çdo njoni për një, për fat keq, ata nuk e thon por di kan për njerëz ozmosë. Çdo njoni për njerëzën në Facebook, e merr të drejtë në fone emër të fes Allahu xhelalu ala, vetëm se sheh diçka të reagojnë menjëherë me ndosë se kjo është koment, anashumëse na rastë vrasin thua këdon fatfao, jos si komon fatfao. Sikur të dalin disa Hjo, halutive, araben, për haxhallarëve në botën e Arabë nëpër televizionat atij. Moi më than se jam prej xhallarëve të xhindve të Sulejmanit alayhi sallam që i ka lidh e kanë dalë në qytetin e Sadit thotë njëri prej tyre prej mjaft të njohurë eh, thotë onë më më bi ofti ulë sa fetva i po mars ti e quaj e sirin telefon dhe i thonë a bankë ose banka bën dhe nuk bën dhe ai nuk jep fetva A koma nuk jep fetvaj hala nuk jep ndoshta nuk e ka një ditë edhe gjithë dunjëja këta nuk e din se ai nuk e ka një ditë shkoll për fenë Allahu xhelalu ve i ka profesion tjetër s'ka gjëllë oma te të dërlose fletë dikush për njerëzve që kanë mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala por a flet vërtetën dhe ju shkon hundëve mbasënve dunjas ju shkon hundëve kryetarëve të arabëve ju shkon hundëve të pasorve dhe imperialistave ju shkon hundëve shumë për njerëzve të cilët mundojnë të mbushin xhepat e vetë dhe kanë gjetë asnjë lloj asnjë lloj ulemash të vet të cilët uamushin xhepat e vet ata edhe nëse kanë diploma ata nuk kanë të dijshë sikurçi fat ndodnë në Arabin Saudite Kur kemi, kur kemi çem studime, vitin 2004, kur u burgosën Hoxha, Shuaib Al-Okla, Ali Khudairi, Nasser Al-Fadi, disa predatorë di të mëdhenë arabisë saudite ndërma të mëdhenë. Dol ministri i punëve të mbrojtjes së arabisë saudite në radio thot, janë zën Shuaib Al-Okla, Ali Khudairi, Nasser Al-Fadi, Hamoud Al-Khalidi, eda ata nuk janë detetar. Ka me ministri i punëve mësh më traguese, kush është detetar dhe kush nuk ka detetar kanë më njerëz aziësh të cilët nuk dinë me shkruar dhe me lezuar, të cilët nuk kanë lidhje me tonë an, nga se nuk i është në përçef. Kështu janë njerëzit e kohën e sotit. Dia e selefëve të vllazër. Kaq tën ajo dia i Muhamedit i cili të cilët i kanë dhënë shpatën xhaf. E i kanë thonë njerëzit, mos e ndonj çmovetri ja Ahmed, o Ahmed, thui jë fjalë, shpaton na xhalife i ka thonë, o tuni bi şey'in min kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma bieni diçka nga libri i Allahut dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama shpota, ama çiteki, ama dayaki, ama burgu që të gjithë e ka të ruhe radiallahu anë da se ka qenë djetarë që i ka pasë fri gëllahu djetarë që i pasë fri gëllahu djetarë të selefi të dhezër nuk ke mujtë me gjithë nuk mundës me gjithë në dojnë të transmitim asë të vërtetë, asë hasenë asë të doptë, asë të shpikur nga dojnë djetarë për djetarëve të selefi ti thoi në dojnë në zansi të vetë ti vogël mu me më këshilue ti kërkushi sije së ka kë S'mundi më jete plot. Qasete kanë për sot Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse fëmia e ka këshilluar ka marr këshillin tamam. Edhe nëse ndonjë krishterë ndoshta rrugës e ka takuar dhe e ka thonë një fjalë, e ka marr atë fjalë me me rezervë dhe e ka marr atë fjalë si këshill, nuk ka pasur si lë një dietarsh. Sikur që janë në kokën e sotë të njerëzve, ndaj zon ti i vogël e i madh i e kështu i e ashtu i e kështu me radhë. Apo as mundish mu të aku me muaj. Sikur si jetën në kokën e sotë të njerëzve, xhallar rrokun me xhemat, nuk nuk i ka hije për meselën, nuk i ka hien, nuk, nuk është rangi i ti. tij. A si ka pas në në kohën e selefit dietat të cilat janë i kanë shpeshtuar kusumatet, hasmit, as polemikat e thata. Prandaj ka thënë Ibn al-Hafi, rahimehu Allah, a njerit cili i shpeshton polemikat, ja se son Allahu veprat. Dhe ka thënë Imam Aliku se kush frej njerëzve i shton polemikat në fe, do më bind me Zotin i kanë, nuk bindën njerëzit. I shon polemikat të shumta Në fakt, aq më të lartët, shpesh, herë transferohet ai. Shpesh herë transferohet, pëjë menhezi ndjetë. Pëjë menhezi ndjetë, të di ato selefit ska pashtë dobëz. Andaj duhet patjetër në kohën e sotit me pavlerën e dijes së selefit, ajo pakës në fjalë. Andaj vëllazër, tek sahabët kush prej sahabëve më sipër ka transmetuar hadithesh e Bubaker, po ka shumë më djish më vëllazër. Nuk mautë dija të selefit me ata se kush ta ka fol. Në kohën e sotit i mautë njerëz të kush sa i zbukuron fjalë kosa thot fjalë sinonime në journalism si skuptohen. Se ku me një vakt për vaktë me këtu paritë natë në dhjetë. A, a, a, a, a, a koma kanë bët, a llo kanë bët këtë rend për fatkes të popullit që nuk marrin vesh. Kur del një politikan dhe fol, kur dë një politikan dhe fol, fjalë të cilat nuk i marrin vesh njerëzit gazetarisë, ai di shumë kë. Ai di shumë kë. Kësa konta se fjalë gazer. Kësa ekzistohet madje ata kanë fol fjalë shumë të thjeshta. Kontrol fjalë shumë të thjeshta. Madje Imam Ahmed rahunullah aqan hafiz i hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka tregu ders, dhe ju ka transmetuar nje aso hadithe ka tregu me libër. Nako ne sodit, nëse fol pa letër kështu, mashallah i diheni. Nëse fol me letër, haz zdi ke kurjo heiç. Zdi ke kurjo heiç. Kjo është. Mos bëna mohabet për ata. Se nako ne sodit ka libra të shkrua nga transmetimet e selefit, libra 800 faqe është e shkruar. E ka im në libra al-ilmu la adri. Dija se nuk e di Tëk Selefi Do më më pas ka material 800 faqe Prej kohë Selefit nga djetatër Selefit Ku ata kanë thonë nuk e di këtë mesele Sot a munësh me gjetë hoqë që thotë nuk e di Sa janë hoqë allarë që munësh me gjetë Se thunë filan mesele në vala nuk e di du të me shikue Në për libra, së poku Apo që thotë nuk e kam qartë këtë mesele Apo këtë filan fjallën halasë se kuptojë nuk e di mirë Nga se kanë artë i mamaliku nga Maroko prej Marokos, 60 kilometra në dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apostafat kanë ardhur njerëz të mëdhë të maliki, tej maliku rahimuhullahu, te imam i dar, darul hijra, te imam i Medinas se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë pyet 100 pyetje, 94 sikadit, apo nuk e di. Kanë çka mëson njerëzve? Qulu inna imam malik la adri. Thonë njerëzve si imam maliku se the. Thonë njerëzve si imam maliku se the. Kjo është dia e vërtet. Dia ku njerëzit kanë qenë transparentë. Diaka njerëz kanë science akademik. Diaka njerëz kanë science me dalilin me argumentin. Diaka njerëz nuk kanë pas problem me me ndrymëndimin e vet, edhe te vorë duke e cë rrugës Imam Ahmedi kanë ndrymëndimin e vet. Ja ka si dikush argumente kanë ndrymëndimin e vet. S'ka pas, s'ka pas as problem. E nava tani ja vëlla thanë kanë qenë sot është harruar jo kur dikush prej njerëzve dëshirojnë me ndrymëndumë dhëbin e vet, dëshirojnë me ndrymëndumë heqin e vet. Nuk ndogjuam ndonjëherë të hipin në hutbë, edhe sikur që janë të kujdesshëm për videot edhe për kamerat ku flasin dhe ku nuk incizojnë dojeherë nervozohen shumë për haxhallarve se nuk ka incizuar dhe Razil e bën Kamermanin e kështu me radh ata nuk dalin anën tjetër kur e ndrojnë mendimin dhe menhexhin për shembull për raste vitale për ngjarje vitale nuk dalin kur njëri më thon se unë deri dje kam qenë për klas i Filan dhe Filan parties dhe kam qenë gabim dhe ku më devijoi njërzët e prej sot tani unë nuk jam për klas i tyre dhe pendon ata Allahu xhala nuk ka kështu ekomunësh mintëju ta njerëzve. Por ata më një herë ndrojnë me ndonjë sust. Me ndonjë duk më ndrojnë më një herë me, me, me dhëbin e vet dhe thonë bile, po kështu e na invas, ka ona pinvas, s'ka pas problem. Nuk nuk nuk këna kon kurrë. Sikur mos të pas vido sot na, sikur na mos të pas libra, sikur na mos me jetu hiç, sikur sik të tonë dhe vesh të tonë mos mos të pas ndërzu kurrë kësollëse ndë. Që o di e vlazo di e dopta. Që o di e nuk ban dobi e vlazo. Po. Monë është më ndëgjua, monë është më këshëllua Monët me i bad dobi fejtë istama Të kuptohem i këto Ka fanë për Ameri sërë Allahu Aleyhi Vësëllën në hadith Allahu e ndihmon këtë fejtë Edhe me njerë amoral Ndo një herë me rëndë cak Ndo një herë me njerëzit pa moral shumë Ndo një herë me loj loj kësilo njerëzish Si kur që ka fanë shenjkull islamin në tëjmija Shumë prej filozofëve Apologetve Ti علمul kalam ti janë marrë prej muhtazilive, kanë shkuan në Pakistan, edhe në Indi, dhe kanë polemizuar me sumunin, me budistat, dhe i kanë muit aty ata në polemikat e tyra të logjikës që i kanë pas dhe janë bërë muslimanë. Dhe për neve ata muhtazilit, ata budistat që janë bërë muhtazilë janë më dashur tani asë me vet në budizëm. Është vërtetë është. Gjasë feja islame na urdhëron me i emërtuar njerëz me emrat e vet sikur që i ka thut pejgamberi sallallahu aleyhi dhe gatras, e ndismusin e fes fajir. Njëra morale Njera morale, kanë dihë mu fejnë Allahu Gjellivala, qëka që, jo ma shumë Mi po dhja e vërtet, dhja original, dhja maje Aja e cila nesër do të banë o dhëzër me pi ujti nga doja pe Amerit, sëllë Allah sëllëm, Allah në mund të soft Edhe ne paftyrën Allahu subhanehu wa ta'ala Edhe ajo dhja e cila është mekanizmi mëj mirë është pasfordi mëj mirë, është kodi mëj mirë Që të ruhemi nga ta shejtana që u pas kanë zgidh nëse nuk ajo Sulejmani selamallahu teala qadashirumi se provoket ummet u paskën zgjidh shumë prej shejtanave që paskën hinë trupat të shumë prej hoxhallarëve në kohën e Sodit edhe ata flasin në një murtëfesh të nuk i shah të nuk i di nëse a njeh diënë selefit nëse a njeh historinë e Imam Ahmedit nëse a njeh historinë e Imam Shafiut e Malikit apo Hanifës edhe dietarëve më hershëm nëse a njeh punëma diënë të vërtet ata që më ditë me i detektuar ato probleme ato mekanizma tamam që më ditë nëse jo vazer Nëse nuk e ke kthar këtë ditë, nëse nuk nuk e din se si ka funksionia, funksionuaj ajo ditë, e cila normalisht do të vazhdon deri ditën e Kiametit, por në kohën tonë nuk është e zhvilluar më sikur që ka thënë të rezultatet e para të muslimanëve, atëherë do të duket çdo njani për njerëzve i cili është orator, i cili veshet mirë, i cili e ka backgroundin e mirë, e ka kamerën e mirë, e ka full hade, edhe kështu me radhë i ka zërimin e mirë, kështu radh, me radhë ka të dukse mashallah shumë mirë. Nëma ikish atë do të ndodhë nëse ti vepron me ato informatorë që ti je. Ma ato informato që ti folë Pra ndaj pas kan shru djetar të Selefit Libra për vlerën e djesë Selefit Andaj edhe hadithi pe Ameri Sallallahu Sallam si hadith Ato pas kan dit me transmitu të aman si duot Ato pas kan dit zdo rawi, zdo transmitus Ka hukmin e vetë të Selefi o në vëzër E kan dit se ashtaku me filanin E kan dit se sa ustimi i ka ba E kan dit cilin vit ka hi në Bagdad E kan dit cilin vit ka hi në Damask E kanë ditur ndamask kur ka hije, me kan është takuar atje pri dietarë kështu më radh. Dhe kjo është një prej mucizave që Allahu xhellahu ala ka ruitë kat fesh. Një prej mucizave të fesë islame është rujtja hadithit sallem, dhe e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dijes së muslimanëve. Prandaj ata vaskan shetron këçësti. Ai plu me të çrinën godit ata njerëzit, ka thënë shejta vëllazër. Ka thënë evël xhamxham. Ai odhi kur kanë shkuar me musuta xhallart dhe në ujnë në gujnë ata njerëzi dhe kanë mësuat dhije për bereqetit të madhë të hadithin për e Amerit së vësëllem që kanë pas ata e kanë respektu me të madhe edhe asë sa njerëju jo e respekton dhijen edhe dhjetarin qaq edhe fiton prej asoj asë sa e respekton dhijen edhe gjamijen edhe me zlisin edhe shkuarjen edhe lodhjen edhe të holot që jeb edhe sadakon që jeb para si me shku me mësue fen e vërtet Allahu gjelluar atë që dhe U paska një fëdija me zohët Me mos lakmi ndaj dunjas U paska një fëdija me waraj Nuk me lërgu për i haram edhe U paska një fëdija me respekt ndaj gjematit U paska një fëdija me respekt të madhë që e kohëgja Dhe ndim që e bëndaj gjematit Me mos laf drata as njëher Me Mos krenim As njëher se kënë pok Se në krenu ma ata Dhe ma ata që vetën se, se kënë pokur qohiq Sa që Abdullah i Mibuareki Rahimullah në qabë Dukeçë duke në duke ka ka njoft njerëzët, e kanë dëgjuar njërin për i lexuesve atje para hoxhas. Nxa si lexantë hoxha ndajtan drejt para shpjegon. E kanë dëgjuar duke lexuesë hadathna Abdullah ibn Mubarak. Ne ka transmetuaneve Abdullah ibn Mubarak apo kanë thonë mendimi i ibn Mubarak i të shk. Në feq ka shkoë ka thonë ku është ku është ai vendi ku, ku ka thonë ibn Mubarak? E ka marr atë vendi dhe ka shkoç. Men ana ka thon ku jam unë. Ku jam unë? Përmendën në për libra. Kto kanë qenë ato dietarë të vërtet, të cilët nuk kanë dashëror të përmendën asnjëherë, as asjë si kan zon vetëm, dini vëllezër, edhe më këta e përfundojnë se dallimi më ma i madh i dietarëve të selefit, i dietarëve të kohës së parë, me dietarët të kohës së sotit, me ata të cilët përkatson në dije ose ata të të parë të kanë mësuar për me largu ignorancën mos dijen brej vetës, pastaj për të tjerëve nafilash kjo dhe këto të sotit fillimisht të jetin kurëbojn, shkojnë nëpër mjedrise të ndërshme dhe fakultete të ndërshme që ti mësuj njerëzit a veten harroj. Është problemi madh nuk është njëjtë. Ande ka thonë Imam Muhamedi rahimehullah, dia nuk ka dëbarabat asgjë. Nëse njëri e bën njëjetin, e bën çellimin e vet kur e mson fen, që ta largon mos dihen prej vetes, pastaj prej tjerëve. Por e kunda tash në kornën e Zotit. Në kornën e halefit. Në kornën e njerëzve të fundit. Dia mësohet që tregojnë njerëzit. Dia mësohet që kanë orator njerëzit. Dia mësohet që tregojnë njerëzit. Dia mësohet në shumicën e rasteve dhe mbetnë ato njëte. Kër baba ndroshta e ka quë, birin e vetë që të kena për familjes një horçna Edhe më keqë nëse e ka quë, djarin më dëpë me, me njisha, me disha Edhe më keqë kjo Nëse kam betë dikur në përqosh, edhe që e se përhoqë oj mirke Sikur që ka qenë trendi i komunizmit të na Andë e këtë trend du të me ndruhe E të se lefi, nëna e ka përgatit djalin Nëna e ka dhonë pasunin më të mirë Nëna e ka edukun më njënë më të mirë Djarin e vetë, çështën, sa ndihen e Allahu subhanahu wa taala, e lutim Allahu xhelalu ta Allahu subhanahu wa taala na ban për njerëzve dijshëm, vërtet. Dija e cila inë zemrat tona dhe tregon vepër. Dija e cila i pyetet vetë ditën e Kiametit. Dija e cila na mundson me pa fitirën Allahu xhelalu ala. Na mundson opin gadora pe amere sallallahu alaihi wasallam. Dija e cila do të bashkon muslimant. Dija e cila me të cilën do ta njehsojnë muslimant Allahu xhelalu ala. E lutim Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhelalu atë pishtar të dhije së selefi të akëthenu me ti në Muhamedi s.a.ll. E lusim Allahum në gjellat që Allahum në për tërashikim të arët për Mëhamedi s.a.ll. e lusim Allahum subhanahu ta'la që Allahum të i bashkon musliman të këtë që ti e në haqqë që Allahum në gjellëvalat i mëron musliman nga armiku i tira që Allahum në gjellëvalat i masanti i shpartalon më zveti mënafika ti i shpartalon më zveti E lusim Allahum në gjellëvalat që Allahum nga qdo kur që ban kundra islamit dhe musliman الله يتروم مسلمانت تنغريت الله جل جلاله فيرناتي زات مول جاي تلوف تر ركن الله الله تندهم زات سمورت مسلمان والله تشرون زات جاي لاست مسلمان والله جل وتعال ارون برينغان دغالن اتي وصلي اللهم على نبينا هل ترى كيف لبسنا في ترائم اللبوسه فتبسمنا للبرايا واختلينا في عبوس